Thank you. Na svete je vám taký kraj, vrchy vysoké, lesy hlboké, rieky divoké a preca je taký krásny, že keď sa po ňom pozriete, až je človeku o toľkej krásy bôľno na duši. Keď sa do jeho hlasu započúvate, zašepoce vám príbehy, o akých by ste inde nechyrovali. A keď sa po ňom obzriete po druhý raz, zbadáte na úpätí vysokej hory, na kraji hlbokého lesa, pri divokej riave dedinku, akú by ste inde nenašli. Rodili sa v nej mládenci, že im páru nebolo. Bystrí, smelí, silní, ba i takí, čo stromy v lese rukami s koreňou vytrhnúť dokázali, teda, aby som pravdu povedala, dokázal to len jeden. Drevorubačov syn Janko. Za toho všetci len drevom volali. Oh, len toľko ste mi naložili. Mámka, aspoň zo dva pecne pridajte. Chlapče, chlapče, teba lepšie šatiť ako živiť. <súdň> A lepšie so mnou robiť, ako sa byť. To mi zas vždy tatko vraví. No dajte. Napijem sa mlieka a pôjdem mu pomôcť. Len choď, syn môj, choď. Čo by si bez teba počal? Za týždeň by nenarúbal toľko, koľko ty za pol dňa urobíš. Okrem tatka a mamky mal Lomidrevo i kamaráta, ho syna Jura. Ľudia ho volali Miesi železo. A vy ste už isto uhádli prečo. Železo v rukách hnietil, ako by to bolo blato. Ale nech boli silní, ako boli, skrivodlivo nikdy ani muche neublížili. Len občas, ako toď na páračkách, dáku nezbedu vyviedli. Si ruky volia. Ja aj čo to hovoríš Zuska? Jazyk by ťa mal bolieť. Poriadne dievča od roboty nikdy nebolia. Bolia alebo dnes nič nerozprávate tetka. Po inej večeri aj dýchať zabudneme, čo vás počúvame, a dnes nič. Zuska pravdu. Rozprávajte, tetka hodálka, rozprávajte. Povedzte nám nič. A čo by ste chceli počuť? Tak povedzte nám o tom, čoho sa najviac bojíte. A tetka nie je ako ty. Tá sa ani čerta nebojí. A čo, ja sa, ja sa varý bojím. Ja sa hoď čomu, hoď komu postavím. Ech, ty sa. jazyk. Lába. Nechajte ho, veď on a potom nám ukáže. A bojí sa každý. Aj ja. Najviac sa bojím... Aby som za noci temnej ani dňa bieleho laktibradu nestretla. Laktibradu? Mm -hmm. A to je kto? Napiať chlap a nalakeť brada. Zlej je, keď sa mu takto znepáči. nepáči. Nie zlej veci, ktorú by mu neurobil. A niet sily, ktorá by ho zastavila. Ale ešte horšie, keď sa mu raz takto zapáči. Potom si vraj nedá pokoj kým tú osobu k sebe navždy nezoberie. Nie, nie, nie. A aký je? Malý, škaredý a zlomyselný. Možno keby dobrý skutok urobil, premenil by sa. A, aj, kde ten dobrý skutok? Paskuda len paskudou zostane. A ako môže taký malý ľuďom škodiť? Silu má v brade ukrytú, ale nikto tomu neverí. A ani... A Nebude, aj moju pravdu neuvidí. <rý> a si aj Najprv rozprávajte a potom nas smieho brácajú. A čo, tetka, veď smiechu nikdy nie je dosť. Za to strachu veľa. Nevravím, pravdu mal mi si železo, ale nestačila. Lebo v živote už to tak chodí. Nestačí sa len smiať. Treba i počúvať. Nestačí len počúvať. Treba si i pamätať. Lebo nikdy nevieš, kedy čo budeš potrebovať. A ty, Janko, čo netancuješ? Posledný pašiank ty? Nechce sa mi, tátko. Nechce, nechce, lenčí. Či... Lebo vieš, ako sa hovorí? Starý vie a nevládze... A mladý by aj vládal, ale nevie. Ach, ten si nevie akurát dievku vybrať. A tak tu len sedí a pozerá. Ale mamka, čo sa hneváte? Vari, ja za to môžem. Všetky sú pekné. Všetky sú milé, ale pre mňa zdá sa, inde ženu vychovali. Pozrime sa, inde. A čo si z Jura príkladne vezmeš? Odpáračiek zo Zuzky oka nespustil. Aha, ako im to pristane... Uži svadbu na leto dojednali. Najprv ste s jeden, bez druhého ani kroga, teraz ho samého necháži z Gotáru. otáru. Akože samého? Obaja pôjdeme. Oh, Vary, naozaj? <laughs> Lenže on za ženícha a ja za družbu. <laughs> oh, Pochábeň, aký si. Len počkaj doma, ja ti dám. Mámke si bude žarté robiť. A čo ho nenechá? Och. Čo je komu súdené, toho nemine. Náš mu drevový nohy len do sveta ťahá. Tak hádam, tam šťastie nájde. Do sveta! A ešteže čo? A čo mi to tu vravíš? A my by sme čo bez neho, srdce by mi otrhlo. Že do sveta. Ale čo? Zbytočne ma plašíš. Do leta nikam nepôjde, sám si počul, zadružbu sa chystá. A dovtedy vtedy sa čo môže stať. Stalo sa, Veru, stalo, ale čo sa stať nemalo. A nie do leta, ale priam v horúcom lete, keď sa už k svadbe miesi železa a Zuzanky schyľovalo. Rábala, rábala, Mm. Spievaš si? Spievaš? A prečo by som si... Kto si? Vary nevidíš? Nevidím. Akože nie? Radšej som si oči zatvorila, ako by som na takú ohavu pozerala. Tak ich otvor. Počuješ? Mm. Otvoríš. Lebo zle bude. Tak. Čo vidíš? Napieť chlap, nalakeť brada. A v očiach len... A správne. Som lakti brada. A čo tu chceš? Čo na mňa zízaš? Prišiel som ti povedať, že spievaš si, spievaš. Ale to nebudeš. A prečo by som si nespievala? Pretože moja žena bude mať iné na robote. Mm -hmm. Čo maje do tvojej ženy? Ty budeš moja žena. Ja už mám ženicha. A ty sa ber, lebo! Lebo čo? Zuzka! Zuzka. A ja, že ťa už ani nenajdem. Ďaleko si zašla? Jurko, videl si ho? Videl? Koho? Malý škaredý, posmievačný a že ma za ženu chce. Ja. no tak, Zúzka. Upokoj sa. To sa ti len od horúceho slnka zamarilo. Kto už by sa odvážil miesi železovi nevestu prebrať? Ale ja som ho videla. Ja som ho aj počula. Neboj sa. Už ho neuvidíš. Lenže človek mieni a život Berieš vodu, úska? Berieš? Ale piť ju nebudeš. Prečo by som ju nepila? Lebo moja žena onakvejšie veci, ako vodu bude piť. Mne voda chutí, iného mi netreba. A tvojou ženou nebudem. Aby si vedel, nebude! Nebudem. nebudem. Darmo utekáš, Zuzička, budeš. Stačí, aby si mi za úplnku sama okno otvorila, a budeš moja. <laughs> Poviete si, kto už by tomu okno otváral? Ale ľahko zavraví a ťažko spraví. <Sýký> napiať chlap, napiať jejch chlap na brata otvor mi otvor dievčička mladá zuska čo nepočuješ otváraj dám ti ručníček Netreba mi ručníčka ja som ručníček u svojmu milému dala nechceš ručníček dám ti prstienok Netreba mi tvojho prstienka nie už prsteň môj milý vlastnoručne ukul. Zúska! Či počuješ zúska? Ručníček nechceš, prsteň nepotrebuješ, ale. Ak okno len kúsok otvoríš, dám ti zelinku, čo ti večnú lásku zaistí. A čo? Bez zelenky varí večná láska neexistuje? Mne ju Jurko i tak slúbil. No, <laughs> slúbiť slúbil, ale so Zelinkou. Vravíš Jurkovu lásku na veky? Večnú lásku. Stačí, ak okno len na kúsok otvorím, Zelinku mi podáš? No. Ak sa ma otvoríš. No. Mm. Ja... Hm. Tak daj <skrý> Mám ťa, Zuzička! Mám ťa! <skrý> Pozri na ten mesiac Zlo mi drevo Je ako tanier a keď z neho bude tučný rožok, bude svadba. <sík> Nevie sa dočka, čo? Uh... Jurko! pomôž mi. Počul si to. No, akoby vietor vietor? <sík> <Pomôž>! <sík> Ako by silný vietor zadu. Vietor? Hlasy, nepočul. Pomôž! Ako by kto si opomal? Zúska! Zúska! Idem! Mačka! Ale pre toho, kto ľúbi, nie je nikdy neskoro. A tak miesi železo zobral to najnutnejšie na cestu, od ľudí pozbieral všetky dobré rady a než sa slnko vyhúplo nad vrchy, vybral sa hľadať z úzku. A že vnúci poznáš priateľa, na kraj cesty ho už čakal schystaný drevo. Tak, kadiaľč, to nikt nevie. Ale pôjdem čo i na kraj sveta. Len aby Zuzke zatiaľ ten piadimužík neublížil. Čo by jej ubližoval? Nepamätáš čo ti vravela? Za ju chce. E, hej, hej, počkajte, počkajte, čakajte ma, Aha, čakaj... ma. Aho, Maťo Slámka, a ty kam si sa vybral? Čo? S vami, Zuzku hľadať. Oh, I bez teba budeme mať oštary dosť. Ale so mnou menej. To isto. Ešte veľa lieka budeš musieť vypiť. Kým budeš chlap, čo nám môže pomôcť? Čo vám nepomôžem, silou pomôžem dobrou radou. A tá je? A vezmete ma. Dobre, dobre. Ale hovor. No, tak na čo chodiť na kraj sveta? Keď si laktí brada nevestu práve v našej dedine vybral, isto od ďaleko nebýva. Treba sa lepšie po okolí poobzerať, ľudí po ceste povypitovať. Čo? Múdra rada. Mm. Pravdu má. Vezmime ho. Tak ideme. A, a ešte čosi, tu radu vám tetka, tetka hodálka poslala. A veru dobre urobila. Čoskoro ich jeden starký chodníkom dohory vypravil, že v nej isto, isté lakti brada býva. Chodia, blúdia, i večer sa blíži, keď tu zrazu zbadali na čistine chyžu. Vojdú dnu, Pekne pozdravia. Pán Boh, daj dobrý deň. Dobrého zdravia vám. Ale odpovede nikde. Chyža prázdna, opustená. Ach, aj tak dobre. Aspoň prenocujeme. A ráno vy pôjdete hľadať a ja vám zatiaľ kaše navarím. Ach, no, slnko je už vysoko a tých dvoch nikde. Ani sa nevracajú, ani nehvízdajú. Veď povedali, že zahvizdnú, keda čo nájdu. A tu ticho. Ani vtáčíka nepočuť. Nie je to výzdanie Aspoň, že tá kaša bubloce. No, no čo chvíľe bude. Akurát. Hm? Aj, aj mesko je už prepečené. Varíš kašu? Varíš? No, veď som povedal, že uvarím, tak varím. <tým> Variť varíš, ale jesť nebudeš. <tým> A to už prečo? Lomi drevo. Miesi, železo. Čo sú, to, čo sú to za žarty? Kde ste sa skrili, čo? To asi potuším, kde budú oni. Mm, hej, čo si? Kde si? Pozeraj hore, pozeraj dole, aj tak ma uvidíš, len keď ja budem chcieť. No, tak sa ukáž, keď si taký smelec. Čo máš s mojou kašou, hej? Lenže ju varíš, ale jesť ju nebudeš. Nie. A kto ju bude jesť? Chceš vidieť? Tak sa pozri. Ja! Ha, ha, povedal... Ja. Ha, povedal, ten, koho ani od zeme nevidno. A sa mi chceš a za tú kašu priam svojho pupka zjem. A pamätaj si ty, kto je napiať chlap. Mala päť braga. Barle, nie si... Ľahký braga. Na dobre, dobre, dobre. Navar aj zajtra. Ty, ty, ty, ty au, Jo veď počkaj, keď to poviem, au, j, j, tak ti kamaráti, j, j, j, nepoviem, povedali by, že som mal ostať doma. Radšej ešte rýchlo vás podkúrim a j, vody donesiem. Tak ako, slámka? Navarené Čo by nie? Ah, tak nakladaj. Od hladu ani nevidím. A našli ste. Ale čo by? Nenašli. A ty čo nie ješ? A to si čo navaril? Kaša nedovarená? Meso surové? Takto sa ty o kamarátov staráš. Nekaj Juro. Aký si je zúbožený. Tá nedovarená večera. Hm. To nebude len tak. Stalo sa ti niečo, slamka. Ja... Ti... No. Aby ste sa mi smiali, čo? Buď povieš, aj keď sa ti budeme smiať, alebo ti bacím a budeš plakať. Prestaň! Keď sa kamarátom nezveríš, komu, Slamka. Hovor. A ako Slamka hovoril, Lomi drevovi začalo svitať. Spomenul si na páračky a na slová tetky Hodálky. Silu má v v brade ukrytú, ale nikto tomu neverí. Pozor na neho. A len čo ráno začalo svitať Vystrnadil miesi železa So slamkou dole sa z hľadať A sám sa pripravil Lakti bradu privítať Najprv naštiepil Pri ohnisku veľkú bukovú kladu A potom začal varí varíš, varíš Ale budeš Keď nie ja Tak moji kamaráti zjede Je ja som tvoj kamarád A predsa ja ju zjem a to rovno z tvojho pupka. <rý> Hej, tak to skús. Z tej klady pri ohnisku hádam, aspoň pokotol dosiahneš. Ne, nepotrebujem tvoje rady ani tvoje klady. Ale ja áno. Č čo to robíš? Pus mi bradu, počuješ? Ešteže čo. Teraz si len napiať, chlap. A tvoja nalakeť brada je pekne v klade zacviknutá, aj s tvojou silou. Buď mi povieš, kde máš Zuzku ukrytú, alebo ťa tu zahluším. Ja! To radšej ostanem bez brady ako bez Zuzky. Kto by mi vlas ískal? Čo to? Stoj! Počkaj, kam bežíš bez brady? Však ja ťa... Zmizol. A než som sem dobehol... Zmizol tu v tejto diere, rovno pod zem. A, A jeho silu mám tu za opaskom strčenou. A Zuzka? Inde nebude, ako tam pod zemou. Ha, a my tam ako? Ráno sa na povraze spustíme. Takže len tá diera koniec mať musí. A keď ho tam dolu pri Zuzke nájdeme takú jednu... Si? Ty? pekne tu zostaneš. Povraz strážiť. Čo? Veď kto by nás zo Zuzkou hore vytiahol, keby sme všetci dole boli? Mhm. Ako povedali, tak sa aj stalo. Miesi železo zlomy drevom leteli dolu na povraze ako kamene cestmu i plamene až napokon dopadli na lúku ponad ktorú sa niesol spel počuješ to je zúska to je moja zúska ale len čo sa za hlasom rozbehli, vyrástol pred nimi miesto Lúky hustý les. Ani vtáčika nie to Zuzkynho spevu v ňom nebolo počuť. Okrem hrubých kmeňov, ničoho vidieť. Zuzko! Čo teraz? Neboj sa. Zabudol si, prečo ma lomiť drevo volajú? A začal stromy i s koreňmi zo zeme vytrhávať, na kopu ukladať a čo skoro opäť bola čistá lúka pred nimi. Ak... Tady to! Z tej strany ju počujem! Ale čo to? Po pár krokoch stál pred nimi železný kopec. Obízť ho ani tadial, ani tadial. Teraz ukáž, čo vieš. Či ťa darmo Miesi železom nevolajú. A veru darmo nevolali. Miesi železo začal kopec v rukách, obracať, hnietiť a hnietiť, až z neho dva obrovské kijaky urobil. S kijakmi v rukách sa znovu vydali na cestu, až zastali pri veľkej skale, z ktorej Zuzkin hlas bolo počuť. Udrali kijakmi raz, udrali druhý raz... Skala sa rozsypala... A mie si železo Zuzanku v náručí stískal. Jurko môj... Zuzka. A ty čo? Napiať, chlap? Nezabíjaj, malo mi mal! Nezabíjaj, mala. Čo by som ťa zabíjal? Ži si tu, koľko chceš. Ale ľuďom sa viac do cesty nepleť. Ale veď bez brady aj tak ublížiť nemôžeš. Vrátiš? Vráť mi ju. ešte to tam. Vráť, Vráť. za nič! Vráť! Hej, my dvaja ideme. Slámka čaká. Slámka! Slámka! Počuješ? Počuješ? Počuješ! Nepočuje. Počuje. Najisto nás nepočuje. Diera je hlboká ani hlas k nemu nedoletí. Počujem! Počujem! Tak, Zuzka, Tak to ťa priviažeme a ty len tri razy za povraz zmykni, nech Slamka vieže že má ťahať. Slamka! Teraz ukáže si chlap! Je prebože, ja, nech už ma Slamka vyťahne, nech už tú tmú, tmú plámenie, pekelné ani tú zemň dole nikdy neuvidí. Nech mi už vtáctvo nebeské nad hlavou zašvitorí, vietor v lístí zašoví. Už som hore, lebo to na môj dušu nevydrží a načisto sa rozplače. Asi tu, zuska. Slámka, Maťo, či ťa rada vidím? Naozaj? No, no veď aj, ja ťa rád vidím. Tuším si tam, zuska za tých pár dní ešte viac opeknela. Taká som ti vďačná, že si ma vyťahol. Hej. Ale ešte vďačnejšia ti budem, keď mi aj Jurka hore vyťahneš. Aha, no, tak teda dobre, odviaž sa, nech hodím povraz. Zúska je hore, povraz tu, teraz tým je železo. Aha. Ďahaj! Ďahaj! Ahoj! Ahoj! Nepočuješ! Ahoj! Ťahaj! Nepočuješ? Ťahaj! Ťahám! A ja, Ako ťaháš, keď mu ani nohy zo zeme nezdvihlo? Tak obaja ťaháme! Ťažký je! Č a čo teraz? Či ja viem? Či ja viem? Počkaj. Počkaj. Hej, slamka! Čo, čo je? Priviažem na láno laktibradovú bradu. bradu! Z jeho silou! Z jeho silou. Na poľahky vyťahneš! Dobre! Ťahaj! To je nápad. Dobrý, ale nebárs. Keď si slamka bradu pripevnil, čo si sa zmenilo? Hlavou sa mu začali hnať myšlienky, že zúska by viac jemu ako miesi železovi pristala, že z lakti bradovou silou je on veru onakvejší chlap ako miesi železo drevom dohromady, a že lepšie hádam bude, keď ich nevytiahne. Povraz pekne zmotal a celý dolu do diery hodil. A čo si sa ty, Maťo, načisto pomiato? Ja ako ich teraz hore vyťahneme? Ako, ako, <laughs> nejako, sami dole išli, tak nech sa so sami aj hore doberú takí šikovní. Veď, počkaj. Len čo domov dôjdeme, všetkým poviem, čo sa z teba, Slámka, vyklulo. Že si kamarátov oklamal, vnúdzi nechal. Mám, lakti ti bradovú bradu. Tak. Komu ľudia uveria, keď poviem, že som ho premohol a od neho ťa oslobodil? Čo? Tebe alebo mne? Maťko. Daj tú bradu dole. Čo to s tebou porobila? Tá ti tuším nielen silu, aj zlé myšlienky dala. Ne ešte, že čo? So silou, čo v nej mám, si so mnou nikto nebude začínať. Ani ty! Radšej choď do chyže veci spakovať, kým si ja pred cestou oddychnem. <rý> <rý> Či dobre vidím? Veď ten celý povraz dolu ja. Ako nás chce teraz vyťahnuť? <rý> Asi nejako. V lakti bradovej brade tuším nielen jeho sila, ale aj zloba bola ukrytá. A teraz čo? Veď je horšie ako predtým. Zúska hore ja. a ja tu. Teraz sa vrátime k úskale. A potom? Potom uvidíme. Hej, lakte brada. Čo ešte chcete? Zmiznite. <laughs> Nie je tak sprutka, na chlap. Chceš byť ešte aj lakeď brada? A ty by si mi ho vrátil? No. To závisí od teba. Ak prezradíš aká cesta sem okrem diery vedie, tak... Tak, tak, tak. Cesta? Žiadna. Nekládať! A ty si sa hore ako vždy dostal. Hm? Hm? Takto! voj orol zaniesol. Áno, tak nech ťa teraz zaniesie aj s nami. <rý> to by sa vám páčilo, čo? Lenže to nepôjde, mi tú bradu nevrátite. E, no, a bradu ti nemôžeme vrátiť, kým sa hore na zemi dostaneme. Tak teraz ako? No, ako, ako. E, nejako. Orla treba pred letom dobre nachovať, a mne teraz na to síla nestačí. Čo to trepeš? A my sme čo? Čo ty s bradou, my aj bez brady hravo spravíme. <túfáš> trúfáš si, trúfáš. Veď dlho nebudeš. Nezapáraj! Avrav! Ako ho nachovať? No, ako, ako... Vidíte to pole? Aké pole? Vidím len kus zarastenej zeme. Ty ma za noc vodiť nebudeš? Vy ste chceli vedieť? Ja nemusím vravieť. Tak dosť! Čo s ním? No, tak, to pole treba do rána na novo sklčovať, Pohrať a obsiať. Ovoz, čo vzíde, na druhú noc požať, vymlátiť a na múku pomlieť. A na tretiu noc zvúky kašu navariť a tou orla nakrľmiť. <laughs> Ak nechcete, aby vás zaletu zhrtol. <laughs> ah, tak, tak to nachovať. Tak a nejako ináč. Mm -hmm. Len či neklameš. Kto to kedy slychal, aby ovo za nocí vzišiel i dozrel? Nie mm, je ovoz ako ovoz a moja zem ináč rodí ako u vás, Hore, a čo keď ti my pole obrobíme a ty povieš, varíš kašu, varíš, ale letieť nebudeš, ha? Čo mi potom pomôže, keď ti no, Jazykom robíš a pre ruky výhovorku hľadáš, čo? Vedel som, že si netrúfne. Čo si to povedal? Že pre ruky výhovorku? Hľadátelem? Neškriepte sa! Noc ide. Radšej sa dajme do roboty, ak chceš Juro ešte Zuzku vidieť. A že nie takej prekážky, ktorú by láska nezdolala, ani takej sily, ktorá by skutočné kamarátstvo premohla, mohol si laktibrada i oči vyočiť, keď sa tí dvaja do roboty pustili. Ale kým lovidrevo pne z pola klčoval, mie si železo zem oral a spolu pole ovsom obsiali, kým prvé ráno svitlo, Zuzka hore na zemi, toho tiež veľa nenaspala. Čo som to len? Ja, ja aj veru. Dobre mi tak. Čo nespíš? Čo tu vzdycháš? Čo by som nevzdychala? Keď som tomu na vine, že je Jurko tam a ja tu. Akože ty? Ja veru, ja. Nemala som dovoliť, aby si si ty tú bradu na seba priložil. Radšej som ju mala sama nosiť a tých dvoch vyťahnuť. Veď tetka ho dálka vždy vraveli, že nie je dvečej pohromy, ako keď sa sila s hlúposťou spojí. A ja som to dopustila. Kto ti tu je hlúpy? Ten, kto si myslí, že cudzia brada z neho chlapa spraví. Tak! Ovoz dozrel a tak na druhú noc i kozba začala. Ale kým lomi drevo úrodu mlátil, mie si železom múku mlel, Zuzka hore si už ani nohy necítila. Oh, Dole sa deň a z lesa tri? Čo sa toľko cez driapeme, drápeme, chodníkom vyhýbame, nocou ideme? Bojíš sa, že by som ľuďom, ktorých stretneme, pravdu povedala? Čo by som sa bál? Nie. Pravda je toho, kto má silu a moc. Tak sa ty tou svojou neoháňaj. Naozaj? Tak prečo potom, keď si bol obyčajný, maťo si vravel, že sa hodz komu hoď čomu postavíš a teraz sa aj bieleho dňa bojíš. Aby si vedel, ďalej do noci nejdem. A pretože sila s odvahou a moc so šťastím sa zamieňať nedá, Slamkovi brada veru šťastie nepriniesla. Naopak, sedel pri zúzke pod stromom a raz nevedel, ako ďalej. A že do tretice dobrého býva, na tretiu noc lomidrevo z miesi železom i kaše navarili, i orla nakrmili, a keď ten zo tri razy krídlami zamával, zaniesol ich všetkých rovno na strom, pod ktorým zuska plakala. Nešla si za noci, za dňa, ani teraz nechceš ísť. Čo teda chceš? Vytiahnuť ich spod zeme. No ešte to tak! Neplač toľko! Bude im pod zemou na hlavu voda kvapkať, keď toľko naplačeš. Ty naše hlavy neboj! Skôr sa staraj, aby ti teraz do krpcov nenatieklo, keď ti jednú ho! Jurko môj! drevo skočil zo stromu, Slamkovi bradu strhol a z toho hneď zasad dobrý Maťo bol. A než táto muzika doznela, Zozusky sa sa miesi železová žena stala, z lomidreva hrdina, čo kamarátovi pomohol a z oslámku mládenec, čo sa na vlastnej chybe poučil. A z lakti bradu, znovu napiať chlap, nalakeť brada, ale medzi ľudí ju už nikdy nevystrčil.